Jó estét! Hello, jó estét! Az Ma a tervünk, nagyon dem demokratikusak leszünk. Az a tervünk, hogy megszavaztatunk titeket, hogy mi legyen a tematika. A következő alkalmakon beszélgetni fogunk egyrészt a drogokról, másrészt a pszichés betegségekről, harmadrészt a világvallásokról. De hogy milyen sorrendben, azt ti fogjátok eldönteni. Szándékunkban áll rendszerezni mindazt, amit a drogokról tudni kell. Mondjuk egy két évvel ezelőtt megtettük valami négy alkalmon keresztül. Hát inkább tetetted meg, mert te értesz hozzá. Nem kell az embernek a szakértelmét szégyelni én úgy gondolom. Én, én, én büszke voltam rá, hát olyan dolgokat mondtál, amiről meg csak én is hallottam. Utána úgy gondolom, hogy a világhallásokról is beszélünk, az is legalább három-négy alkalom. Az legalább az én szakmám. És a pszichés betegségekről. És ezeket is osztályozni, kategorizálni kell. Tehát az is el fog tartani egy darabig. Most az a kérdés, hogy milyen sorrendben tegyük meg mindezt. Mivel kezdjük? Igen. Emelje fel a kezét, aki azt akarja, hogy a vallásokkal. Hoppá. Hoppá. Emelje fel a kezét, aki azt akarja, hogy a drogokkal. Hát ti is vagytok. És akik a pszichés betegségekkel. Jó, ez világos, hogy ti vagytok a legutolsók. Most most jön az, hogy akik a pszichés betegségekre szavaztak, azok buktak. De nem kell hazamenniük, hanem most a következő szavazás során át kell szavazniuk valahova, hogy ezt eldöntsük. Vagy a, vagy a, vagy a drogokra, vagy a vallásokra. Na akkor szavazzunk újra. Ennek ismeretében nem játszanak a pszichés betegségek most, már az a harmadik számú téma lesz, ez most már eldölt. Kiszavaz arra, hogy a drogokkal kezdjünk. Kiszavaz arra, hogy a világvallásokkal kezdjünk. Hát, bazd meg, szerinted melyik van több? Hát ez kurva nehéz megmondani, bazd meg. Kurva nehéz, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon. Kurva sokan vagytok. 50-50. KB. Tényleg? Aha. Tényleg. Hát most én nem fogom megszámolni. Nincs az az Isten. Így most aztán mi döntünk? Jó. Ennyit a demokráciáról. De ez csak a kisebbik rossz. Kezdünk a vallásokkal. Öh. Jó, akkor nekem dolgoznom kell, mondjuk ez, ez a kényelmetlenben. a drogokkal kezdenénk, akkor itt kényelmesen előcsörögnék. És kicsit né... drogoznék. Né, néha, hát, hát amennyiben te vagy a drog, úgy igen. Tehát ez a... Ja, egyébként egyszer megkérdezte egy... még amikor kezdtük ezt az egészet, megkérdezte egy csaj tőlem, hogy te, te a Robittól valami cuccot, hogy, hogy, hogy úgy ilyen. És mondom, hát legjobb tudomásom szerint nem. Tehát nem, nem. Se, de az agya termeli neki ezt a kábítószert. Tehát ő így születésétől fogva ilyen. Egyébként tényleg, hogyha lehet, hogy az agyadat lecsapolnánk, érted, vagy valami szerkentyű lenne, akkor ilyen, ilyen kis kristályocskák jönnének ki belőle. Tehát az Vegyét. biztos, hogy ilyen speed termel neked az... Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. <gül> Jaj, nem kell itt a blasfémia. Nem kell itt a blasfémia. Szóval... A Kezdjük a vallásokkal. Így van. Na hát akkor van Kis a világ... Méltóság teljes normális téma. Világvallásból, abból van ugye hat. És pedig? Hát a kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus és az úgynevezett kínai univerzizmus, ami nagyrészt taoizmus és Konfucianizmus. Most az a poén egyébként, a... hogy a Fond a, a, a könyvébe van ez, ami szakmailag azóta erősen kétségbe vonható értékű mű, meg, meg ezt egy átvette, átvette az ismeretterjesztő irodalom, és hát ez, hogy kínai univerzalizmus néven begyömöszölni, a, konfúcius, a, a konfúciuszféle szisztémát, meg a taoizmust, ami, ami egyébként... Tök ellent hond egymásra, meg keményedben. E, nagyon, nagyon. Talán a természet szeretete az, ami közös bennük, de, de igazából hát az egyik az, ugye? Hát, az, az hát. igazság. Na jó, akkor beszéljünk erről. De a sintó is ide, ide tartozik. Az nem világvallás, az egy japán. Jó, ez igaz. De várjál, a judaizmus az miért világvallás? Hát, mert hát a hatása miatt. Ütött vannak. mert, mert vannak. Végül... Tudjuk. Jaj, ah, de, de az nem világ, Mi a világvallás? Az a világvallás. Jó. Azt tették már a világvallás. Jóval van, látom, látom a bulvárt nem bírjuk kikerülni. <gül> ö, szóval viszont, ö... viszont, de tény, tényleg, tehát az egy konkrétan egy népnek, egy nem is túl nagy. Jó, de akkor a, a, hindú, vallásra. Jó, de a vallásra ugyanez vonatkozik. De az meg is konkrétan egy népnek. A... És? Van hát a könyörgöm már. ugyanúgy egy ország. Ez igaz, egyébként ebben tényleg igazad van. Igazad szóval van. a szóval, hinduizmus is világ. Egyébként, egyébként ha már itt tartunk, nagyon komoly párhuzamokat lehet fel a hindu és a megmondni, judaizmus között. Megmondni a hindu, abszolút. a hindu vallás és a zsidóvallás között. Ugye a zsidó vallás, a judaizmus az, amely megalkotta az egyet. A hindu vallás az, amely megalkotta a végtelent. A vallásnak ugye nincs se eleje, se vége. Nincs története, mert nem a történetben van. A jelenben van, minden pillanatban van. Tehát folyamatosan teremti magát, folyamatosan fenntartja magát, és folyamatosan pusztul, ahogyan azt Brahma, a, a ő, Vishnu és a Shiva végzi. Ehhez képest a, a az viszont az egy. Ott született meg a monoteizmus. Ott született meg az egyisten hit, az egy világhoz tartozó egyetlen isten. Egy az egy, az egy nagy absztrakt, De az egy nagy abstrakció az egyisten hit valójában arról szól, hogy a világ egy. Hogy minden egy. Ez egy... Ö... Nem erről szól, de... De, de... de, de, alapvetően erről szól. Hát te, ne, de nem, most nem a showműsor kedvéért polemizálok barátommal, hanem... Azért nem teljesen így van. Tehát a monoteizmus az ö, arról szól, hogy egyetlen Isten a valódi Isten, és nem pedig az, hogy a, tehát az, amit te mondasz, ez már olyan késői ilyen, ilyen panteisztikus elképzelés, ez már tényleg ilyen absztrakt, de ez akkor még baromira nem volt. Tehát ö, a, a zsidó monoteizmusnak az a lényege, hogy Jahve az egyetlen létező valós Isten, és az összes többi az ál-Isten, hamis-Isten, bálványok. Fából meg kőből faragott figurák, akiknek semmiféle erejük nincs, és Jakve az egyetlen, akinek van ereje. Ez, ez, ez a monoteizmusnak a lényege. És nem véletlenül szokták, ez mondjuk a hagyományosabb történet, nem tiszta monoteizmus volt egyébként, de monoteisztikus tendencia, amit Echnaton fáraó csinált Egyiptomban. Tehát amikor a napot, méghozzá az égen látható napot, a nap korongot vagy gömböt, mert vita van arról, hogy az egyiptomiak korongnak vagy gömbnek látták, azt, azt, mint egyetlen Istennek megtette. Atont. Hát van egy jármélet -e, arra volt, az, bocs, az Osiris kultusz közben egyébként abban az időszakban, Amarna korszaknak nevezik ezt, az Osiris kultusz az, az ment ebben az időszakban, nem volt tiszta monoteizmus az sem. Van egy monoteista konkrét... tendencia volt. Konkrétan? Bocs, táj, még valamit mondok, aztán visszadom a szót. Ah, és a jahveizmus, tehát a zsidó monoteizmus sem volt tiszta monoteizmus a kezdetekben, tehát az, hogy Istennek több neve van a Héber nyelvben, él és Jah, vagy Jahve, Elohim, Elohim az a Héber, többes szám az élnek, az az valószínűleg arra utal. Persze, nyilván egy rabbi ezt kikérné magának, de most történt. De azt is, is tudjuk, maga, hogy szó, él egy másik hogy, Isten. Hogy másik Isten volt, csak él ezt összedolgozták. Ezt összedolgozták. Két kultusz, az él kultusz és a Jakve kultusz találkozott, és ezt, ezt összedolgozták egy Isten. Egy Isten, isten hitte. Azon kívül voltak a Jakvénak ö, még a korai időszakban ö, feleségei. Az úgynevezett aserák hogy lehetnek neki feleségei? Hát az ő felesége az Izrael népe, ha jól tudom, vagy tehát a nép, ő a férj, a nép az meg az, az, a feleség. És, és ezek az aserák ilyen kis fabálványok voltak. Aztán volt az a király, nem jut eszembe a neve, nem Jósiás, nem Jéhu, valamelyik ilyen nagyon erős reformer, aki tulajdonképpen létrehozta a tiszta judaizmust, na az kivágatta ezeket az aserákat. Még a Mózes részkígyóját is beolvasztotta, mert azt elkezdték ilyen bálványként imádni. Mert hát, ö, azt kell érteni, hogy az egyetlen, amikor az egyetlen világhoz egyetlen Isten tartozik, az akkor is egy absztrakció, ezt nem tudod elvitatni. Tehát az antik istenek, a bálványok, azok a világ jelenségeinek az istenei voltak. Imbanen, nem a világhoz immanens, tartoztak. Immanens istenek. Tehát ott voltak benne a világban a világ szerves De, Tehát, volt istene a viharnak, volt istene a tengernek, volt istene a félelemnek, Égnek, volt istene a háborúnak, szerelemnek. Hát mindennek, mindenek volt istene. És ezek az istenek, ezek nem minden ható istenek voltak, hanem ezek, ezek kifejezetten azoknak a területeknek, azokhoz a területekhez tartozó istenek voltak. Akkor, amikor létrehozunk egy is egy istent, amelyik a világért felel, az egész világot Eleve, kvázi, eleve kvázi ura, kvázi eleve teremti, teremt. teremti és uralja. És bírálja. Hát ezzel magát a világot is egyesítjük. Hát ezt látni kell. Hát több az egyisten hit annál, mint hogy azt mondjuk, hogy a többinek nincs ereje csak annak. Hát itt arról van szó, hogy az összes többit, az összes többi jelenséget, minden, a világ minden különbözőnek látszó jelenségét beegyesítjük az alá az egyisten alá. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolkodásbeli abstrakciót feltételez. De arról van szó, hogy ahhoz, hogy Jahve legyen az egyetlen Isten, ahhoz fel kell ismerni azt, hogy ez a dolog, meg az a dolog, ezek nem különböző dolgok. Ezek mind dolgok. És Jahve a dolgok istene. Hogy a háború, meg a tenger, az nem két külön dolog. Ez, ez egyfajta kilépés a hiádelen világból, és a belépés egy absztrakt, egy magasabb rendű gondolkodásba. De Ez egy hosszabb folyamat volt, de most így egy perc alatt, egy több évszázad. Jó, de ez a judaizmus. De ez a judaizmus. Egyébként az is egy elmélet, és egy eléggé. szerintem egy eléggé valószínűsíthető elmélet, hogy, a, hogy a egyisten hit valójában Enaton fáraótól származik. Hogy a, hogy a Fáraó volt az, akitől, akitől ez az egész leszármazott? És hogy a judaizmusba ilyen módon került be? Ezt azért Freud találta ki. Van egy könyve, a Mózes, és egyébként nem biztos, hogy ő találta ki, tehát ez egy 19. századi végi eszme, ha jól emlékszem rá, és vagy 20. századi elejé, és Freud azt hiszem csak átveszi, tehát, hogy, hogy a Mózes az egy egyiptomi lehetett, maga Mózes hát az is volt, a, hát, a, a messz az egyiptomi, óegyiptomi nyelven, nem tudjuk, hogy ejtették egyébként, mert ugye magánhangzók nincsenek leírva, az azt jelenti, hogy szülni, szülött, a szülött, és ez a Mózes név egyébként egy teljesen standard egyiptomi név volt. Amikor egyébként ilyen neveket hallottok, hogy Ram, Ramses, vagy Tutmózisnál Totmesz, ez a messz név van benne, ami a Mózes név lenne elvileg. Tehát, hogy egyiptomi volt. Maga egyébként a frigláda, most itt nem az Indiana Jones filmre kell gondolni, bár egyébként a sem Hát végül is, de persze, de így van. Az nagyon-nagyon emlékeztet azokra az egyiptomi ö, ládákra, ilyen, ilyen hordozták őket, amikbe az szobrok voltak, és amit nem láthatott senki, de orákulumot adtak ezek a, ezek a ládák. Nisek, hordozható nisek voltak. Jó, de... Pontosan. Szóval visszatérve erre, tehát így van Mózes az, mint egyiptomi, és akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen ő csinálta azokból a, a, a, ilyen, ilyen félrabszolgaságban élő törzsekből népet, és, és mivel egyiptomi neveltetésű volt, ezért az egyiptomi vallás bizonyos elemeit vette ki, és amikor a zsidók kivándoroltak egyiptomból, korábban... Egy, egy generációval, azt hiszem, előtte lehetett, nem egy generáció, azért több generációval, bocsánat, előtte volt ez a bizonyos, bizonyos féle reform, és az volt a feltételezés, hogy tulajdonképpen Mózes, egy olyan emigráns, aki az akkor már ültözött féle reformot képviselte, kicsit tongyolán fogalmazva, és, és ebből csinálta meg a, a, a judaizmusnak az alapját. Egyiptomiak találták ki a monoteizmust, és ezt Mózes továbbitte és átadta a zsidóknak. Ez egyébként teljesen bizonyíthatatlan ö, elmélet. De... De, a, hogy mondjam, a Mózes egyiptomi származása tény, Ehnaton-fáro monoteizmus a tény, a judaizmus monoteista forradalma tény, és ezek így jól. jól a, ö, ö, a tudományban egyébként. Ö... Jó, világos, de mégsem biztos. mondja, azzal... ezek jól egymás mögé illeszthető elemek. Na, ez, ez a pontos megfogalmazás, de nem. Nem tudjuk, nem tudjuk. Tehát, hogy ez, ö, ö, ö, erre vonatkozó írásos emlékünk, vagy bizonyítékunk nincsen. Nézd, Robi? Ö, rengeteg... Lehet, hogy egymástól függetlenül volt ez a két is... Na, ezt, ezt akartam... Mert valójában Echnaton, Echnaton egy egyisten hite, az arról szólt, hogy egyetlen isten van, én vagyok az, aki a nap. Tehát, hogy én Nem, a nap. ő a, ő a, a fia vagy szülött. A... Tehát, jó, ő... mosódik, mosódik a dolog, de Aton, az, az tulajdonképpen a, a kinti napkorunk Egyébként az Aton, tehát annyiban hasonlít csak a judaizmus, az Echnaton féle idézőjelbe vett egyisten hitre, hogy, hogy, hogy egy isten. Hogy, hogy mindennek a felelőse. De van egy rohadt nagy különbség. Az egyik az, hogy Jakve az rejtett, transzcendens, láthatatlan, nem láthatja senki, senki nem láthatja, és csak kiválasztottak, mint Mózes vagy Illés, hallják a hangját. Aztán később kitalálták, hogy még azok se, hanem a Metatron az, ami révén hallják a hangját, de most mindegy. Ö, a átont. Viszont mindenki látja, hát kimegy valaki, akkor napot látja. Tehát értitek, ez tök más a kettő, tök más a kettő. De akkor erről itt kell beszélnünk a Hermés Trismegisztosról is. De miért? Arról őről most éppen miért? Hát azért, mert a, a, az, is, az is hatással volt a judaizmusra. Láss például... hogy. Lá... a kabalára volt hát hatással. Hát, miért is, az nem része a judaizmusnak? De része a judaizmusnak, no, hát de az már annyira kései... Na jó, de hát azért, fejlomény... de, de annak ugyan Vália, így... Egy fontos gondolatot még szeretnék közölni hogy, hogy nem feltétlen kell, tehát hogyha valamilyen szempontból hasonló dolgokat látunk a különböző kultúrákban, akkor nem feltétlen kell történeti és kulturális kapcsolódást keresni. Mert lehet analógiás is az összefüggés. Mert lehet, hogy egyszerűen eljut az emberi gondolkodás arra a szintre automatikusan, szimultán különböző helyeken, különböző korokban, különböző kultúrákban, eljut arra a szintre, hogy, hogy vált egyet, és megjelennek hasonló formák. Ez nem csak a vallásban van így, ez nagyon sok minden másban is így van. Ez a és kollektív a tudat. Kollektív hogy megjelenik a, a transzcendens Isten a hinduknál, Brahman képében, vagy képében, nevében, és noha több isten hit marad végig, de van egy olyan isteni figura, aki nagyon-nagyon hasonló a nyugati transzcendens ez bizonyos vonatkozásba. Ez a Brahman. És ami az emberi lélek, az, meg az átman, ami azonos a, a, a, a lélek, és az, tehát az Isten rajta viselő képmását. Ez megvan már a hinduknál, Úgy, hogy a többisten hit viszont nem szűnt meg, tehát egy nagyon érdekes formációról van szó. És, és akkor megjelenik ez Egyiptomban. Később egyébként Átonnak a gyűlölt ellenfele, Isten, Téba főistene lesz Egyiptom főistene egy idő után, és és ez az, amit töröl Eknaton, majd pedig az papok törlik őt, tehát mindegy, és ez az ámon nevű Isten, ami eredetileg egy ilyen szél kék kékszínű a teste, két tolból áll a koronája, és a szelet, az űrt, az eget, tehát valami ilyesmiket jelent, és a neve az, hogy ámon, az azt jelenti, hogy a rejtett, a rejtett. Ebben később megjelennek ezek a ezek a transzcendens elemek, Megjelennek benne azok, amik, amik a későbbi egyisten hitbe az Istent jellemzik, tehát az, hogy megismerhetetlen, láthatatlan, az összes többi istenek. Hát az, is is. az összes többi Isten fölött van, stb. stb. stb. megjelenik ez. Tehát ezzel csak azt akarom mondani. Ugyan, ugyan mi a judaizmusnak uh, tulajdonítjuk az egyisten hit uh, felfedezését, és ez annyiban jogos, hogy valóban az jutott el arra a tiszta abba a tiszta formájába a vallásnak, hogy egyetlen Isten maradt, és ami volt még, azt valószínű, magába olvasztotta, mint él vagy Elohimot, a többit azt kiiktatta, bálkultusznak egyebeket, és ebben tényleg a judaizmus az első, de, de ezek a tendenciák ezek megvoltak máshol is. Ö, viszont a, tehát ezért világ, most visszatérve az első kérdésre, tehát ezért világvallás? Érted? Mert hogy csak egy, egy, egy, egy népnek a vallása a judaizmus, nem, nem az emberiségé. De azért világvallás, mert egy világvallás született belőle, és ugyani, ugyanezért világvallás a hinduizmus, mert De a A hinduizmus meg ott, abból is egy meg, világvallás. Született. Azért az indiai szubkontinensen több nép van, és a hinduizmus az ugyan tényleg egy, egy konkrét szisztéma, ami a Krisztus utáni, ha jól emlékszem, 4. század táján Sankara, Révén lett hinduizmus, de a korábbi előzmény a brahmanizmus, az a rengetegféle irányzatot magába foglalt. Sok helyen egymás a nagyon vitázó, nagyon ellentétes irányzatokat is. De figyelj, nem vagyok ki no, hát... kurva unalmasak. De az vagy. Mert. Szóval. Mondja, mondja, te a butaságokat, és de ja, azt mondja, olyan, ja, ja, olyan vehemenciával, ja, ja, ja, ami mert szórakoztató. Mert igen, igen, igen, mert az, az, ami szórakoztató, feltétlenül butaság, és ami nem. értelmes, az feltétlenül Fordítom. unalmas. A ugye? butaság lehet szórakoztató, Én csak ezt mondtam. Szóval, az analogiás logika, az, az paralel működik az okokozati logikával. És ott, ahol, nem, ott, ahol az összefüggés nem Ana, ö, okokozati, ott még lehet analógiás. Vagy nincs összefüggés. Az analógiás összefüggés az, az, az, ö, az egy másfajta gondolkodást igényel. Azt gondolom, hogy a keleti, meg a nyugati gondolkodás alapvetően ebben különbözik egymástól. A nyugati gondolkodás az alapvetően okokozati. Mindig okokozati. Mindig kauzális és kauzalitásban tud gondolkodni. Így tud működni. Így muszáj működnie. Ez a gondolkodásunk struktúráltságából következik. A keleti gondolkodás analógiás. Az mellérendelő. Ott a dolgok azok nem következnek egymásból, hanem mindannyian egy közös dologból következnek együtt. Most fogalmazunk úgy, hogy a nyugati gondolkodás az vagylagos, a, a keleti gondolkodás. A nem nyugati, inkább így mondanám. Jó, hát az meg az és mellérendeléssel dolgozik. Ez a, ez a kollektív tudattalan, mint fogalom, ez, ez Carl Gustav Jungnak a, a hozadéka ő, ő alkotta meg. Arról van szó, hogy a még eszünkben nem jutott dolgok is vannak. Vannak. Tehát azok a dolgok, amiket még nem gondoltunk ki vannak, azok tudat alatt vannak. De nem az egyéni tudat alatt, hanem a kollektív tudat alatt. A kollektív tudat is egy abstrakt, egy nagyon elvont fogalom volt, nem olyan régen még, aztán jött az internet, és nagyon kézzelfoghatóvá vált. Ma már tudjuk, hogy mi a kollektív tudat, ez az internet. Ez egyszerű. Ez, ez, manapság nagyon egyszerűvé vált a kollektív tudat. Mindannyiunk közös tudása összeadódik, előtte könyvtárnak hívták, ma már internetnek hívjuk. A kollektív tudattalan, az egy misztikusabb dolog, de létezik. Minden, amit még nem találtunk ki, minden, ami még nem jutott eszünkbe, az a kollektív tudattalamban van. És mi közösen is gondolkodunk, és van egy közös gondolkodásunk is. Nem csak egyénileg gondolkodunk. És amikor valahol valakinek felbukkan az agyában egy gondolat, szinte biztos, hogy ezzel párhuzamosan egy csomó helyen felbukkan más emberek agyában az a gondolat. Mert a kollektív eszme így működik föltör különböző helyeken. Egyszerűen arról van szó, mintha hogy eresztenéd a kádat vízzel, és emelkedik a vízszint. És körülbelül ugyanazokon a pontokon, de mondhatom úgy is, hogy kihúzod a dugót, és ereszkedik. És ami alatta van, az különböző pontokon egyidejűleg emelkedik ki a víz alól. A dzsuva. A faszod. Attól függ, hogy mi van a kádban. Világos. Tehát most... A lényeg, hogy, a lényeg hogy, hogy közösen emelkedik ki. És ezek nem következnek egymásból. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik okozza a másikat. Meg nem arról van szó, hogy az egyik ember a másiktól lopja az ötletet. Arról van szó, hogy egyidejűleg jut eszünkbe. Mert a közös szellem eljutott oda. Ez, ez, ez pedig azt feltételezi, hogy annak a dolognak, ami eszünkbe jut, már lenni kellett az előtt. Hogy nekünk eszünkbe jutott. Már valahol volt. És itt már véget ír a tudomány. Ezért lett vallásos Jung. Freudtól ez még nagyon távol állt. Ezért Freud alkotta meg a tudattalan fogalmát. Ö, tulajdonképpen, amit Freud megalkotott az egyénre vonatkozóan, azt Jung kiterjesztette az Istenre. Jó, mindegy, csak ez annyit, hogy Freud azért sok, sokaktól átvett. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ő így kitalált, úgy kitalált, inkább szintetizált. Tehát a korának már számos pszichológusa, meg egy generációval korábban nem is létezett ez a tudomány. Eh, Wund az például már pszichológus. Egyébként az, hogy pszichológia, ez a szó, ez létezett korábban is, de valóban Freud szintetizált, és állított össze, és, és tőle számítjuk, ebbe teljesen igazad van, de nem a semmiből jött az, az ő fejébe. Egyébként Jungnál pedig az a kollektív tudattalan arhetipusai, ahogy arhetipusnak nevezi azt, hogy vannak bizonyos minták ö, a, hát hol, a kollektív tudatba. De amivel szerintem mindegyikünk együtt születik. És ö, ezek a minták, ezek... Ö, ezek egyetemesek, időtől függetlenek, tértől függetlenek, kultúrától függetlenek. És aztán ezek a minták azok, amik aktualizálódnak konkrét elemekben. Mesékben, mítoszokban, filmekben, művészeti alkotásokban, álmokban, fantáziákban, világnézetekben, szerepekben, nagyon sok mindenben. Aztán ennek van egyébként egy érdekes kritikája, de ezt most hagyjuk. Tehát inkább, inkább nem értem, hogy hova akarsz kiukadni a Jungal Hát a valláshoz. Arról van szó, hogy a amikor, már, amikor Jung a kollektív tudattalanról beszél, ez már Isten pszichoanalízise. Tehát ami, amiről te most beszélsz, hogy mikre ellenek a kollektív tudattalamban, és azok hogy bukkannak fel, és hogy ezek hogyan buknak fel. Egyén, egyénenként az álmainkban, a közös mítoszainkban ez Isten tudattalanja, ez Isten pszichoanalízise. Hát ez egy merész kijelentés, de... Hát de kurvára erről van szó, hát mi másról? Jó, jó. Hát jó. ez a közös szellem, mi az Isten, hanem ez? Az Isten Isten. Na, tehát ez nem hát. a kollektív tudattalan, hanem... hanem az nem, az a kollektív tudattalan nem az Isten. A kollektív tudattalan az az Istennek a működése. Az Istennek egy én része. Nem az Isten. Én nem mondtam, hogy a kollektív tudattalan lenne az Isten. A kollektív tudattalan az az Istennek a tudatalattia. Hát meg a milyen. A kollektív is... tudat, a kollektív tudat, a miénk. Hát mi belőlünk áll össze az Isten. Hát a kollektív tudat az az Istennek a tudata. Az a közös tudat. Mi más? Ilyen tiszta szekta leszünk. <laughs> Na mindegy, szóval... Ö, ö, a, a Hermes Trismegisztus meg azért fontos, mert a... A... A... a tudja-e valakit, hogy ki az a Hermes megisztosz. Emelje fel a kezét, aki ezt a nevet hallotta valaha életében. Na, vannak itt műveltek. Az a lényeg, hogy a taró, az a hermetikából... Származik, és a hermetikából került be a, a judaizmusba. Tehát bár a taró az igazából, mert a judaizmus kodifikálta egy végül. Kártya, egy kártyát kell elképzelni. Az 20, egy szent könyv. A, a, taró, a taró az egy szent könyv. Egyébként csak a nagy arkánum a 22, azon kívül még van valami. So, tudom, 50 vagy 60. Igen, vagy igen. Tudom. Én mondjuk sose kedve. Összesen nem, nem valami. Nem, nem. Na mindegy, a taró az egy szent könyv. Csak egy olyan szent könyv, amelynek a formája az nem könyv, hanem kártya. De az ugyanúgy egy szentkönyv, mint, a... mint amilyen a Biblia. az, a kártya ugye az ördög Bibliája, tehát van is a magyar nép egy ilyen... De ez nem a taróra vonatkozik. Ez nem a, taróval ez, ne... ez nem a taróra, ez a, a svájci kártyára. A taróval nem játszunk. Amivel nem. eljátszották a dédapáink a földjüket. Az a lényeg, hogy a taróval nem játszunk, de, a, de minden kártya a taróból származik. Tehát a taró a, az, a az előzménye, ahogyan hogy mondjam? A... Az ős állapota a könyvnek a Biblia. Az ős állapota a kártyának a taró. Aztán abból került, tehát hogy mondjam, az fokozódott le, az devalválódott azzal a kártyával, amivel, amivel ma játszunk. És a tarónak az olvasása degradálódott le a mai kártyajátékokká. Ahogyan a Biblia, a biblia olvasása degradálódott le a mai irodalmi élményekként ez érthető. Tehát a ahogy a könyvnek, úgy a kártyának is van egy ős állapota, és az egy szent állapot. És ez a taró. Na most a taru az a hermetikából ered. Annak a hermetikában rejlenek az alapjai. És aztán a judaizmus volt az, ahol ez kvázi kodifikálva lett. Na most hogy, hogy gondolod? Tehát most itt lenne egy zsidó, már, már hogy nem származásilag, hanem vallásilag, Származásilag szerintem sokan vannak. A, csak Emelje fel a kezét az a... Jó van, csak vicceltem, ízléstelen poénkodás volt, kis famoskodás. Na, hogy emeljük már egy kicsit az estnek a hangulatát. Na, szóval, a, tehát ha itt lenne egy vallásos zsidó, egy izraelita, ha úgy tetszik, akkor, akkor azért fölhúzná szemöldökét. Na, tehát fölhúzná szemöldökét, mert a taróval, mi? most a taró, az nem hát, az nem ő, a nem része ne, a judaizmusnak? Ne, hát nem, na, valljuk be, betűk, meg hangok vannak benne, már má az számozza őket, de, de nem, na, nem. Tehát azért a judaizmus az a Tóra elsősorban, meg a Talmud. De a taró is a része a ta, A taró az a kaballának egy ilyen nagyon mellékes, hogy mondjam, tehát érted, ez egy ilyen nagy, nagyon mellékes valami, na, tehát ne vítsük már itt a szerencsétleneket. Szóval. Ez, taró az nagyon-nagyon mellékes, és nem is annyira szerintem a mellékes, szóval a... Szerintem nem mellékes a taró. Kapcsolódik a kaballához a taró, ez igaz, de... de hát, de, mert hogy a, a kabalából került be a kollektív ismereteink közé. Tehát, Már hogy az a taró? A, aha. De hát a taró vissza? az a hermetikából került be a, a her... kabalába és a kaballából a került... nem volt judaista. Az egy antik Világos, filozófiai de onnan, át, de onnan vett át a kabala? Nem tud, nézd, az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy a taró mikor keletkezett. Ne, ne, nem ismerünk ókori tarót például. Her, her, Herméztől származik. A, a hagyomány tőle származtatja. De nem, nem találunk igazából, tehát nincs leletünk, hogy az, azok, az a 22 kártyalap, vagy az 22 kép Tulajdonképpen meditációs képnek is fölfogható, tehát valahol egyébként szép az egész, csak annyi sok gadi, e, a New Age de, révél, hagyjuk a, de hagyjuk a képzett társításokat. De hagyjuk a képzett társításokat, és a Bibliához mennyi gadi kerül hozzá. Na ja, és a tibeti halottas könyvhöz mennyi gadi kerül hozzá? Ahhoz, és a Bhagwat Gita-hoz mennyi gadi hát, kerül hozzá? A igen. Ja, ja, ja. és a Tao tekinkhez mennyi gadi kerül hozzá? Azt nem tudom. Na. Tehát hogy így, nyilvánvalóan tudom. a New Age az mindent kikezd. A New Age az mindent felhígít, végtelenül felhígít, mindent oravecnórásít. De ettől a dolgok önmagukban még, önmagukban, önmagában a taró, önmagában a Biblia, ezek még attól még szentek? Ezek Lehet, még szentségek? Lehetnek. Önmagukban azok? Jó, igen, értem. Érted? Értem, persze. Na, szóval arról van szó, hogy a taró az archetipusokat hordoz. Ezekben az arhetipusokban ezekben tanítások rejlenek, amely tanítások a hagyományba vannak ágyazva. Ezeket egyébként többek között a, a Hamvasbéla is kodifikálta. Ezeket a tanításokat. Konkrétan a mágia-szutra című a legro tanulmányában. legrosszabb műve, de mindegy, most tudom... Té Jó, Jó hát itt van, velünk, nem... itt, Na, van velünk, van, itt van velünk a tanár úr. Így van. Aki leszólja Hambas Bélát között, nem szó, mesterem. Nem szólom le Hambas Bélát. Hát, csak a jaj Fokhegyról nem oda Nem szólom le Hambas Bélát. csak annyi, hát nagyon szar. Ne már. Persze, miért a teze ezért fizettek 300 forintat. igazad van, de hagyd korrigáljak. Nem szólom le Hambas Bélát, nagyon kedvelem, egyik kedvenc íróm de attól még azért nem szentírás, amik ír, írtős sarlatán dolgokat, és a mágia szútra szörnyű könyv, szörnyű, hát szörnyű, kurva jó. Hát szerintem meg szar, hát szerintem szar, meg kurva jó, bocs. a mágia szútra a... szar, na. De a, Szepes, az, de a Szepes Mária a is. Szepes Mária az borzalmas, azt meg hagyjuk. Na, azt meg jobb, hogyha hagyjuk. A Hanvas legalább tudott írni, tehát az egy humoros, szellemes ember volt. Én nagyon szeretem egyébként Hanvas Bélát, mint írót, de azért, mit tudom én, a őshagyományról, meg a mágia szúrta, meg ilyenek, azért olyan sok hülyeséget összeírt, hogy nem igaz. De, szinte, szinte de minden, íroként, De íróként? de mindig az oké. őshagyományról írt. Hát, én a regényeit jobb szeretem, ott azért jobbakat is ír, de mindegy Mindegy, ezen ne veszünk össze, robb, hogy tök mindegy, a judaizmusra térünk vissza, de eltértünk, mert igazából a taró, az, az ha a taróról elkezdünk beszélni az archetipusok szempontjából, ez, ez egy kurva jó téma. Csak akkor ne a judaizmus keretben beszéljünk, mert szerintem a zsidó valláshoz a taró annyira nem... vagyis há, a kabalához igen. De a kabala, akkor meg a kabalát el kéne magyarázni. Az mi, és akkor azon belül a taró. No, a judaizmusról beszéljünk. A... vissza jó, a judaizmus ne, a Beszéljünk, inkább a, beszéljünk ha inkább a dogmatizmus és a miszticizmus kapcsolatáról. Misztika. Hát akkor beszéljünk így. Jó. Dogmatika, misztika. Dogmatika és misztika. Mi a különbség és mi az összefüggés? Mondjam én... De te jobban tudom Akkor mondom én. A, ö, a dogmatika... Úgy is beleszólok. A dogmatika az, az a hittel kommunikál. A misztika az a rítussal. A, a dogmatikának az a dolga, hogy elhidd. A dogmatikának az a dolga, hogy egy pókfon vonjon közéd, és a hited tárgya közé, amely pókfonálon te eljutsz az Istenedhez. Ez a dogmatika. Valójában te egy kis pók vagy. Van egy érzékszerved, egy Istent észlelő érzékszerved, ez a hited. Ez a, ezt a hitedet te pókfonál módjára kiveted. Ki, ki kiveted. Mint egy fonalat. És az, amiben ez a fonál bele tud akadni, és meg tud kapaszkodni, az a dogma. Az a dogma. Ezen a pokfonálon keresztül te eljuthatsz az istenedhez. Ez a dogma. Így működik. Ez a dogma misztériuma. A, a misztika az más. Az más. Ott, ott nem temész az istenedhez. Ott az Istened jön el hozzád. Ott egyé válsz. Az egy rítus. Abban ö, nem is lehet leírni igazán. Kurva nehezen leírható, mert a dogmatika világában minden ö, fogalmi. A misztika világában minden önmaga ellentétét is jelenti. Minden összefüggő. Ezért bármit mondasz, az, az önmagát is jelenti, és önmaga ellentétét is jelenti. Bocs. Ö... Ezért nem lehet róla beszélni, ezért nagyon nehéz róla beszélni. Ezért a misztikus iratok, azok mindig nagyon nehezen érthetők, és nem is értelmezni kell őket, hanem, hanem a szellemüket át kell venni. Ilyen mondjuk a tauteking. Már tao... mindjárt folytatod, csak a, a misztika fogalmáról nehogy összekeverjétek. Én tudom, a köznyelv nagyon érdekes dolgokat tud csinálni. Tehát ezt meghalljátok, hogy misztika, és akkor misztikus, az olyan misztikus, és akkor, akkor kialakul egy, egy képzetársítás. A misztika nem azonos a okkultizmussal és hasonló dolgokkal. Nem azonos az táncoltatással, az asztrológiával, a jóslással, a megidézésekkel, a természetgyógyászattal és hasonló dolgokkal. Ezek voltak az ókorban, és mindig voltak. Nem azonos a misztika, az egy olyan szent tudomány, eredeti értelemben, ami az isteni világ megismerését és az isteni lényeggel való egyesülést jelenti. Ez a misztika. És ennek a dolognak, amit misztikának nevezünk, van egyébként több verziója módszertanilag. Tartozik ide az, amikor valaki például tényleg a rítus, meg amikor képeket imaginál, amikor, mit tudom, a Tibetről biztos hallottatok, meg ilyen, amikor mondjuk egy isteni formát, aztán eltörli, és hasonló dolgok. De az igazi kőkemény mély misztika, én ennek a csúcsát a keresztény misztikába, a kolostori keresztény misztikába látom, Keresztes Szent Jánosnál, Eckhart mesternél és másoknál, az az úgynevezett negatív teológiára épül. Nem azért negatív teológia, mert hogy negatív, mert rossz, hanem mert fosztóképzőkön alapul, ami kimondja azt, hogy Istent csak negatívumokon keresztül lehet megközelíteni. Bármilyen fogalmat mondasz, végtelen, fenséges, jóságos, hatalmas, univerzális, rossz úton jársz. Ez a pozitív teológia, a dogmatika. A negatív teológia, az tulajdonképpen, kis csúsztatás, a dogmatika, azért a dogmatika többet jelent, de mindegy, mindegy, mikába vagyunk, jó ez így. Na, izé, a, a negatív teológia, az azt jelenti, hogy Isten sem ez, sem az, sem amaz. Bármilyen szóval illeted, de nem az, mert transzcendens és a, lé, a lényegét, a leglényegét felfogni nem tudod nem tudod szagolni, tapintani, látni, hallani, és a hit az egy, ezt már Robi mondta, egyetlen szerved, amivel képes vagy hozzá, hogy is mondjam, kötődni. Keresztes Szent János azt írja, hogy a, a hit, amikor az ember valóban eljut a tiszta hitig, akkor az minden tudást kitöröl. Minden tudást kitöröl belőle, és ezért az Isten fénye, sötétségként, éjszakaként jelenik meg, mert a dolgok eltűnnek. Ezért nevezi éjszakának. Hasonlítja a naphoz is, hogyha az ember a napba, a fénybe belenéz, akkor a látása elmegy. És így az Isten fénye sötétségként hat, mert a dolgok eltűnnek. Ez a negatív teológiának a lényege. Ez annak a lényege, hogy nincs nem tudott fogalmakkal, képekkel megközelíteni. Na, ez az igazi, kőkemény, mélymisztika. Itt egyébként nincsenek gyakorlatok. Itt az egyetlen gyakorlat az, hogy kiüresíteni az életedből, a tudatodból, az akaratodból mindent, amit lehet, és majd Isten dolgozik benned. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni, és nem pedig ilyen okkultista baromságokra. De miért nem eléggé misztikus neked a zen? Az is misztikus. de az, elég az, hasonló, az hasonló. De miért az hasonló, mert nem a... európai ember vagyok, keresztény vagyok már így gyökerzetileg, meg kulturálisan, a buddhizmus is baromi közel áll hozzám. Annak is tartom magam bizonyos szempontból. Nálam ez két különböző síkon zajlik, tehát nincs ellentmondás a kettő között, de mindegy. Szóval, szóval arról van szó, hogy minden valláshoz tartozik ugye dogmatika, és minden valláshoz tartozik misztika. A, a dogmatika funkciója az, az az, hogy az istenedhez juss. A misztika funkciója az, hogy az istened és a közted lévő falat ledöntsd, és az isten és te egymásba zuhanyatok, úgy, ahogyan amikor két lángot egymás, egymás felé mozgatsz, és van egy pont, ahol a két láng egyesül. Vagy amikor két vízcsepp vagy higanycsepp egyesül. A hasonló felismeri a hasonlót, és egyesül. A, a misztika az ezt, ezt. Ott nincs pókfonál. Mert a pókfonál, bár elvisz hát a istereshez... Hi, a, hit, a hitet nevezhetjük pókfonának. De ott még hit sincs. Ott még hit sincs. Mert a hithez, a hitnek tárgya kell, hogy legyen, és ha a hitnek már tárgya van, az már dogmatika. Ö, nagyon érdekesen beszélsz. Érted? Ö, ott már nincs, nem, nem, nem. A, ott tudod a, mi a van? Szentek azt mondják, hogy a hitnek nem úgy van tárgya, hanem a kimondhatatlan a tárgya, ami nem tárgy. De mégis van a, hit. Azt misztika... tart életbe téged a hit. Te a, a mindent misztika... elveszte, így... akkor csak nem, a hitet de, de, de arról van szó, hogy a misztika és a dogmatika egyaránt egy és egy, együtt működik. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a misztika kizárja a dogmatikát, vagy a dogmatika kizárja a misztikát. A kettő együtt működik, és a eltolódások azok, amik csak változnak. Tehát abban a pillanatban, hogy, hogy valamelyiknek a munkája megszűnik, abban a pillanatban az ember meghal ha nincs hited, a világod lezárul. A világod lezárul. Hát abban a pillanatban, hogy nincs hited, abban a pillanatban lehasadsz. Lehasadsz erről a világról. Mondjuk a skizofrénia az ilyen. Itt már a pszichés betegségek... Az mert, téma lesz, az odébb lesz, az De ezek a témák összeérnek el egymással. Hát, és ja. fontos, hogy megalkossuk a drogoknak, a vallásoknak és a pszichés betegségeknek ezt a kánonyját, vagy hogy fogalmaznak. Tehát, hogy ezek megfeleltethetők egymásnak. Úgy, ahogy a zenei hangok, a színeknek, a formáknak. És akkor a pszichés betegségek azok tulajdonképpen ö, ilyen vallások, vagy vallási tartalmaknak a mi, ö, de, hogy is mondjam, az ilyen betegségként való megjelenéseit, tehát így, így Igen, gondolt, igen, a, egyénileg. Tehát, a, a, hogy mondjam, vannak kollektív traumák, meg vannak egyéni traumák. Amikor kollektíve történik meg egy ilyen trauma, akkor abból az ember valamilyen vallásba esik. Amikor egyéni értelemben, abból az ember valamilyen pszichés esik. De ezek megfeleltethetőek egymásnak. Aha. És szerintem érdemes is. Szóval hol tartunk? A, juda, a, a, a misztikumnál. A misztikumnál. A judaizmusban misztik, ha, ha, a, a, judaizmusba a kabalaig nem volt misztika. Nem volt. Nem volt. Még túlvilág de, se nagyon. De, de, de a kabbala... A volt. A, minden esetre arról van szó, hogy a, a misztika... Az, ö, ugye arról van szó, hogy te benned van egy kis darab isten. Ez a te lelked anyagilag, fizikailag hozzá nem férhető. Odakint, rajtad kívül, meg van egy hatalmas nagy Isten, ez az isteni lélek, ez a világ lélek. Persze nem csak a lelked az Isten, hanem minden más is, de a lelked az az Isten eszencia, hiszen, a, hiszen ez is Isten, ez is része Istennek, csak ez testileg, mert ez fizikai. A, a nem anyagi, az az Isten eszencia, az a lélek. Az a, az a legtisztább formája, hogy úgy fogalmazzak. Tudjuk azt jól, hogy minden energia. Csak az energiának a, a sűrűsége az, ami változik. Hogyha az energia az, az nagyon sűrű, akkor az az élményem, hogy szilárd, hogy nem tudok átnyúlni rajta. De ma már tudjuk, mert a fizika bebizonyította, hogy valójában minden anyag, bármennyire is legyen az élményünk, a percepciónk vele kapcsolatban az, hogy szilárd anyag, valójában csak nagyon-nagyon felsűrűsödött energia. Valójában nem tudsz hozzáérni a másik emberhez. Nem tudsz hozzáérni. Mert ha hozzá tudnál érni, akkor ott felrobbanna egy atombomba. Konkrétan. Arról van szó, hogy a te legkülső elektronhéjad, az egyszerűen taszítja annak a legkülső elektronhéját, amihez hozzá akarsz érni. És amikor az az élményed, hogy benyomsz valamit, valójában nem nyomod be. Ha benyomnád, akkor ott fölrobbanna egy atombomba. Mert akkor ott egy atom meghasadna. Ha te a másik emberhez hozzá tudnál érni. Valójában csak az történik, hogy a te elektronhéjad az olyan mértékben taszítja a másiknak az elektronhéját, hogy az benyomódik. De az egy, de az egy taszítás és az szint tiszta elektromosság. Most arról van szó, hogy uh, hogyan tisztul az anyag, ezek a halmaz állapotok. Ugye? A szilárd anyag, amikor. Uh, amikor uh, amikor hígabbá válik, akkor folyékony. Amikor ez is tovább, tovább, tovább finomodik, akkor légneművé válik. Na most ehhez az állapothoz képest a nem lét, a hiány, a vákum, az egy még tisztább állapot. Na ott rejlik az Isten. De még azon túl, mert hogy a vákumban is van, tér. De, De az Isten ezen is túl van. Ha jól tudom, gördül egyébként. Igen, egyébként az is érdekes, hogy ha elindulsz az űrben egyetlen irányba, akkor ugyanide fogsz visszaérni. Mert a tér az görbül. Hát egy pici idő. Csak ez már a következő... Még, de... Hát igen. Igen. Mert... igen. Jó, most vegyük be, azt, lesz, hogy... Nagyon... Ha én most elindulok, nem lesztek már itt. Mire egy visszaérni. kicsit kinő a szakállad, igen, de végül visszaérsz, igen. Na most pont azért, mert a tér az görbül, mint tudjuk. És hát így igazából... Az idővel együtt görbül ráadásul. Na most ö, azt kell érteni, hogy a, az Isten, az Isteni lények az valójában hozzáférhetetlen. Ezért a misztika nem nyelvileg közelíti meg azt, hanem, ö, hanem egyszerűen csak lebontja a gátakat, amelyek elválasztanak téged az Istenitől. A legfőbb ilyen gát az az egód. A misztika az nem, nem segít neked, hogy a dogmáit eljuss, hanem, az, hanem egyszerűen csapást mér az egódra. Csapást mér, a misztika ezzel foglalkozik. Csapá lesújt az egódra. És abban a pillanatban, ahogy az egód, kiesik a szerepéből, mert hogy az egódnak igazából csak szerepe van. Az egód az valójában nincsen, az egód az egy absztrakció, bár az egód az egyetlen, amit valódinak érzékelsz, és tulajdonképpen az egész létezésedben az egód az egyetlen, ami halandó. Te azt gondolod magadról, hogy halandó vagy. Azt gondolod, hogy halandó a tested, azt gondolod, hogy halandó a lelked, de nem. Sem a tested, sem a lelked nem halandó. A tested az visszaforog az Istenbe, Kvázi a Földbe, az anyagba. A da, lelked meg visszaforogat. Az Isten nem az anyag, meg a Föld. Az Isten teste az anyag. Ö, ebbe azért nem a... akarok belemenni, mert inkvizíciós per lesz a vége. Tehát nem... És most én Na, vé... vég... most... végés tudatállapotban vagyok. Na, úgyhogy... van, van valakinél benzin, akkor nagyon hamar lejátszható az egész. Vagy láncfűrész. Ja, vagy láncfűrész. Inkvizíciós láncfűrészelés Láncfűrészel Szóval szóval a, a lelked is vissza, vissza, vissza ömlik az Istenbe. Az egyetlen dolog, ami viszont megsemmisül, az az egód. És az egód valamennyi felépítménye. A személyiséged, aki szokásaid. Na, ő neki, van, ő neki van halálfélelme. És neki jogosan van halálfélelme, ő tényleg meg fog halni. Ő menthetetlenül. Na most a misztika, a semmi mással nem foglalkozik, mint hogy ezt a halált egy kicsit megelőzve lesújtson az egóra. Azért kell lesújtani az egóra, mert abban a pillanatban, hogy az egó akár csak pillanatokra felmondja a szolgálatot, abban a pillanatban a te lelked, meg az Isten lelke spontán egyesülni tud. Ezt hívják úgy, hogy rituálé. Ez a rituálé. Ez a szertartás. Ez a Kereszténységben ez az urvacsora, vagy áldozás, a katolikusok áldozásnak hívják. A, a, a buddhisták a meditációban találják meg ugyanezt. De, a, de különböző törzsek, azok bizonyos növényeknek a felhasználásával jutnak el ugyanehez. Na, valójában. helybe, helybe vagyunk. Helyben vagyunk. De, de ezek, de hogy mondjam itt, sosem különböző dolgokról. A növényi szél. szer, Patanjali Jóga szútrájának ezik? a negyedik fejezet első passzusa, azt mondja, hogy azkézis koncentrációs elmélyülés, tehát meditatív elmélyülés, mit tudom én még mi, és ósadhi, szanszkitul növényi szer révén, Lesznek mágikus képességeid. Azért ugye el lehet képzelni, hogy a növényi szerrévén milyen mágikus képességeid vannak. És akkor ugye itt már a kedvenc másik témánknál vagyunk, ami majd a jövő héten vagy azután következik. Tehát azért érdekes dolgokat tudtak mondani a régiek is. Néha. Na de mindegy. Az a szertartás, amit a Robi mondott, egyébként egy nagyon szép beszéd volt, nem a szertartás ez, hanem hogyha a szertartást misztikus módon közelítjük meg. Mert a szertartás eredetileg nem ez. A szertartás az, az a mágikus világfenntartás. Az emberek valamikor az ősi kultúrákban azért csináltak rítusokat, hogy fenntartják a világot. Nem voltak természeti törvényeik, és azt hitték, ha a szertartást nem csinálják meg, vagy rosszul csinálják meg, akkor, akkor káosz lesz a világban. Tehát például nem kell fel a nap. Például. De ez halál komolyan. Ez a mágikus, egyébként a mágikus világlátásnál szörnyűbb a világon nincs. Képzeljétek el, képzeljétek el egy olyan tudatállapotot, hogy nincs tőletek független természeti törvény. És kényszeresen kell a rítusokat elvégezni azért, hogy működjön a világ. És ha nem végzed el, vagy rosszul végzed el, akkor, hát akkor gebasz van. Tehát ez, ez nagyon szörnyű. És a, a valahol ilyen értelme a materializmus a maga természeti törvényeivel, mert ja, a mágikus világképnek a megtagadása a vallásos, igen, a kettő baromira nem ugyanaz, sőt ellentétes, mert a vallásos azt mondja, hogy ezt a francban a rítusaiddal, meg, meg bármivel, ne jázd itt az Istent. Isten az, aki a kezébe tart mindent, bízzál Istenbe, Isten az, aki előidézi, hogy a nap fel kell, lenyugszik, ha Isten akarja, így van, ha Isten akarja, akkor meg úgy van, tök mindegy. Ez egyébként már egy, egy megnyugvást ad, mert hát akkor nem kell nekem kényszeresen rítusokat csinálni, meg hókusz fokuszolni, akkor az Istentől függ. És aztán a materializmusban, a tudományos világkében pedig a természeti törvények vették át ezt a szerepet azok azok, amik megnyugtatnak minket, hogy akkor nem kell csinálnunk a rítust, akkor, izé, akkor tudjuk azt, meg kiszámoltuk, hogy a nap úgy is fel kell, meg egyébként is nem kell fel a nap, milyen kifejezés már, milyen hülyeség, nem egy ember, ami fel kell, hanem, hanem az forog a, a na, az űrbe. És jó, hát nem lehetek én sem mindig high intellectuel, na hát érted a... Finom fizikai, a, a, fizikai a, megállapításokat teszem. A, a kurőr lokálnak a szellemisége engem is lehúz ha itt a Na, visszatérve, tehát ez, eredetileg a rítusnak ez volt a funkciója. Fenntartani a világot, fenntartani a kozmoszt, fenntartani a világegyetemet. Más kérdés az, amiről a Robi beszél, hogy a misztikában az úrvacsora. A meditáció amúgy nem rítus, de most tök mindent csak a rítusok is kísérhetik. Vannak meditatív rítusok. Például egy mandala elkészítése. Az, olyan, Na, az is meditáció. Az olyan. Meditáció persze, és rítus is. Te a misztikus rítusról beszéltél, nem a rítusról általában. Fél kijöntötted a izédet? Én megittem. Ja. De hát folyik itt le, hogy elrepedt a pohár. Hoppá, Na, Jó van, misztikus. Te, figyelj, térjünk vissza a világvallásokra, mert ezek már ilyen nagyon mély dolgok, és szerintem halálosan unják, zsidózzunk egyet. Szerintem az, az, az, az mindig menő, és kikerül a YouTube-ra, és akkor hát, ha megszeretnek minket a szélső jobberek, akik most éppen utálnak. Tehát ez az, az na, nézzük. Jó, hát, ami az, amit én vélelmezek, az az, hogy ami a világnak a hinduizmus, annak megfelelő a judaizmus. Vagyis a judaizmus... Nyugaton. Nyugaton. Igen, hát a, hogy mondjam, én úgy képzelem Most el, a hogy a világnak... a forrás című könyvedbe Hát Inkább a forrás című könyvem ízél belőlem, nem? Ja. Tehát, hogy nem én, nem én idézek a könyvből, hanem így én ezt gondolom, és ezt le is írtam egyébként ott. Tehát, hogy én nem... De én, én, én tökre azt hittem, hogy azt megirattattad valakivel, és azt megtanultad, és abból idézel, érted? Szóval... Én úgy képzelem, hogy a Föld anyának van két emlője. Az egyik az Tibet, a másik az Jeruzsálem. Ebből a két emlő. És emlőből a szív csakra hol marad? Tehát azért az a. Na jó. Jó van. Szóval, és, és ezen a két emlőn nevelkedik az emberiség szellemteste. Kvázi ez az emberiség szellemi forrása, ez a kettősség. Az egyik az, a, az az örök életnek a forrása, a másik az a végső halálnak a forrása. Lássuk, hogy is van ez. A végtelen vallás a hinduizmus, az egyvallás a judaizmus. Az egy vallás a judaizmus hozta létre a nyugati szellemet, a végtelen vallás a hinduizmus hozta létre a keleti szellemet. A nyugati szellem a végső halálban hisz. A keleti szellem az örök életben hisz. A végső halál az azt jelenti, hogy egyszer élsz. Egyszer itt és most, és ez elviselhetetlen terhet rú rád. Ha te egyszer élsz, akkor itt és most kell kitaposnod a másik belét, hogy elérd a célodat, vagy soha. Itt és most kell bármit, vagy pedig soha többé. Ez elviselhetetlen. Ez tiprás és eltiportatás. Végtelenül elviselhetetlen. De olyan fura azért, Robi, hogy mégis azért megjelenik az altruizmus egy ilyen kultúrába. Érted, ahol egyszerű egyszeri és megismételhetetlen életed van, és a személy azt jelenti, hogy egyedi egyszerű megismételhetetlen, és mégis megjelenik az önfeláldozás, az algoritás. De miért? Az, sőt, De miért? az ego teljes, a nyugati is az ego teljes föladása van. De miért? De miért? Miért? Mert ez az egyetlen életed, amikor megmentheted azt az embert. Ez az egyetlen lehetőséget, hogy segítsél. Ez az egyetlen életed, amikor eloldhatod azt a tüzet, és bemehetsz az égőházba azért a gyerekért, stb. Érted? Tehát ez ugyanúgy alkalmazható De hogy miért nem az ördögi logika jön? Tehát az, hogy hát ez az egyetlen életem, hát akkor együnk, ígyunk mulassunk. Nyugi jön az idő, hát persze, hogy ne. Ja, ja. Szóval, szóval a, a keleti szellem... Az pedig a végső halál, az pedig az örök életnek a békjójában van. Ez azt jelenti, hogy még végtelen sok életed lesz. És semmi nem múlik azon, hogy most mit csinálsz. Semmi. Ez pont az ellentéte. Ez azt jelenti, hogyha ebben az életedben jámbor vagy, és elfogadod azt, hogy a nő drusnya, mondjuk akkor a következő életedben majd kapsz jobbat. Ennyi. Jellemző, hogy neked mi jut eszedbe. Na most ez egy példa. De, de milyen példa? Jó, ez egyébként tudattalamból. Ez, ez Egyébként jól meg bizonyos értelemben magyarázza a cigányoknak a munkához való viszonyát is. E minden esetre... Ny Nyalizol a Jobbiknak. Hát egy kicsit, tudod. Persze. Hát csak hogy a Gábor szeressen, tudod. Szere, ne, nehogy ja. bezárja a Mikkát, úgyis befogja az meg. Tehát most izé, na. Ja, ja. Szóval, és egyébként szerintem a cigányok voltak az egyetlenek, akik komolyan vették, amikor Jézus azt mondta, hogy nézzétek meg a... Ne holnapra. Nézzétek meg az erdő madarait... Meg a, meg mező, a, meg a mező, metait, mező, mezőnek a virágait. Nem vetnek, nem, nem vetnek, vett, nem, nem maradnak. Mégis milyen jól tartja őket az Úristen. Szebb, szebb ruhájuk van a virágoknak, mint Salomon. Ez, hogy is van, nagyon szép egyébként. az. Salomonnak a mennyegzői ruhája nem, nem tündökölt úgy, igen, mint igen, ezek a virágok. Akkor ti, ti rólatok kisítőek nem gondoskodna az Úristen? És, és az az igazság, hogy a cigányok, egyedül a cigányok vették ezt komolyan, és, az a kurva érdekes, de, és ez kurva érdekes, hogy a fehérek, azok viszont Most ezért... fogják beperelni egyszerre az emberjogvédő liberálisok, és a, és magyar, nép... a magyar szélsőjobberek. Tehát ez a, ez, és Németh Sándor. Ez a jó, így egyszerre. Igen. Egyszerre. Igen. És, ö... Több legyen egy csapásra. Nem, egy legyen több csapásra. Ha már... <laughs> szóval... Ö... Szóval az a. a az. A, a cigányok, azok. azok tényleg így gondolkodnak, azok tényleg ebben az evangéliumi állapotban vannak, és a fehér embert pedig utálja ezt. Faszom, a fehér ember föl kell reggel 6 órakor. A püdös cigány meg nem kell fel. Kurva anyját! Mi ki a faszom izé, ö, ö, hatalmazta fel, hogy ő Jézusra hivatkozva dögöljön az ágyban? Meg a mező virágaira. Nem Különben is ennek hindunak kéne lenni, bassza meg. De egyébként, egyébként ö, egész India egy cigányország, tehát nem kell csodálkozni. Hát tényleg az, hát le kell nézni, hogy hogy élnek ott. Ez nem véletlen. Tehát, hogy így. Ö, ezen azért már nem öröhögnek annyira. Hát kurvára igaz pedig, na. Ö, szóval, ö, szóval ez is elviselhetetlen. Elviselhetetlen lehet hindunak lenni. Elviselhetetlen lehet ez a keleti szellem. Ez a féktelen újra testesülés. Mert semmi tétje nincs. A az búthi, egyik esetben. Ez most mondta, hogy ezt meg lehet állítani. És a, ez és, volt a, a és a kereszténység, És a kereszténység azt mondta, hogy ezt meg lehet állítani. És jött Krisztus, aki megállította. De. És nem a, a buddhizmus azt te mondta. Nem, a ke nem, hát a, a, a judaizmust. A judaizmus. Na, hát értitek? Na. Nem. Jó, akkor elmondom. A, a zsidó vallásnak a, az, egy iste, az egy életbe vetett, végtelen, szorongató, ö, végső halál képzetét, Jött Jézus Krisztus és feloldotta. Ezt hívjuk úgy, hogy Menyország. A, a hinduizmusnak az örök élet végtelenül nyomasztó, megállíthatatlan kerekét jött Buddha és megállította, és szintén a végtelenben nyitotta. Ezt hívjuk úgy, hogy nirvána. Az egyik, most azt képzeld el, hogy eljött Jézus, Látta az egy életbe zárt embereket, zsidókat, és azt mondta, hogy megkegyelmezek nektek, és odaadom az örök életet. Eljött Butha, meglátta a végtelen sok testesülésbe, a végtelen körforgásba zárt, és abban örlődő, nyomorult hindukat, és azt mondta, hogy megállítom nektek a kereket, és elhozom a végső halált, vagy a megsemmisülést, ha úgy tetszik. Ez a nirvána. Mert valójában nem a végső halál, vagy az örök élet a, a, a, a végleges válasz, hanem mindenkinek arra az, ami. A fuldoklónak a száraz, a szomjasnak a folyadék. Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. Kegyelem. Mindenkinek az, ami neki az. És ennek megfelelően látható, hogy ez a két megváltás, ez inverze egymásnak. Látható, hogy úgy ölelkezik, és úgy fonódik egymásba, mint a jén és a jang? Valójában, aki az örök életbe van zárva, azt a megváltó megváltja a végső halálban. Aki a, az egyetlen halandóságban van zárva, azt a megváltó megváltja az örök életben. És ebből kiindulva kijelenthető, hogy a butha és a Jézus Krisztus az ugyanaz a személy, csak két különböző helyzetben. Aki a fuldoklónak szárazat, a szomjasnak meg folyékonyat. Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. És a testé vált kegyelem az a Krisztus és a butha. Ebben. És szigorúan ingyen van. Nem vicc, tényleg. Az evangéliumok hangsúlyozzák, a kegyelem ingyenes. Tudjátok miért? Mert annak idején volt egy csomó ilyen mágus, meg new-age természetgyógyász az ókorba, és pénzért csinálták a bulit, és a keresztények, az keresztények ingyen gyógyítottak. Tehát a Szentlélek ingyenes. Nézzé, tegnap előtt ültem a Robival épp egy kocsmába, és mondom neki, hogy három dolog különbözteti meg az igazi spiritualitást, az álspiritualitástól szerintem. Jó, hát lehetnek még részletek, meg lehet szizelálni az egészet, de igazából a három ilyen nagyon-nagyon lényeges ilyen gyökér, ilyen fundamentum. Az egyik az, hogy az igazi, az igazi, az ingyen van. Szigorúan ingyen. Tehát nem az, hogy Tudatátviteli, meg energiaátadási tanfolyama hétvégén, mit tudom én, 25 ezer forint plusz áfa, hanem, hanem az ingyen van. Azt a szellem, az Isten, vagy akárki, akármi ingyen adja. Más kérdés, hogy szimbolikus ajándékokat adhatsz, de az, az más, az más. A másik az, hogy, hogy viszont, viszont bár ingyen van, de egy örök életig tart, egész magadat föl kell rááldozni. Tehát nem az, hogy a hétvégén intenzív megvilágosodást tréningen veszek részt, meg hasonlók. Az tőkeményen, az az életed végéig tart. A harmadik pedig, hogy soha egyetlen kultúrában az igazi spiritualitás az nem az evilági boldogságra nevel. Más kérdés, hogyha esetleg harmóniában vagy a természettel, vagy az emberekkel, az egy más kérdés. De nem az a célja, hogy te gazdagodj, vagy, hogy sikeresebb vagy sikeres legyél, legyél önmagad, vállalt fel önmagad, és sikeres leszel, és a pozitív energiák révén több pénzed lesz, jobb nőd, autód, pasid, munkahelyed, akármi. Nem, nem, egyáltalán nem. Sőt, ennek az ellenkezőjét mondja, kinkeserves dolgokon kell keresztül menned, a megvetéstel kell viselned, a szenvedést el kell viselned, a bajokat, sőt, inkább a nehézséget keresd. Inkább a nehézséget keresd, és ne a könnyű dolgokat. A szenvedést keresd, és ne a boldogságot. A megvetettséget keresd, és ne a. amikor körülnyalnak, és így tovább. Ez a harmadik ismérve. Ebben. Azonos minden kultúra. Sőt, a misztikában azonos minden kultúra. Mert a misztikus út egy. A dogmatikus út az ezerféle. A misztikus út egy. Tehát valójában minden misztikus irat ugyanarról szól, és akárhol ütött fel, ugyanott tart. Ugyanúgy épp a lényegről van szó. A misztikus, nincs is ilyen igazából, hogy misztikus út. A misztikus út egy ponton belül van. Az egy pont, annak nincs kiterjedése. Az nem út, az egy állapot. A misztikában minden vallás egy. Egy és ugyanaz. Ott nincs különbség, nincsenek különbségek. A misztikának nincs történetisége. Persze... A misztikának van története, de az, de az már nem a, nem a misztika, az csak a misztika történet. De a misztika, az nem történik. Az van. Egy ponton belül van. És minden misztika egy. Ezt úgy kell elképzelni, hogy... Képzeljél el hegyeket, amelyek szigetek formájában kilógnak a tengerszint fölül. Neked ezek szigeteknek tűnnek. Úgy tűnik, hogy ezek különböző földek. De valójában tudjuk, hogy nem különböző földek, ezek csak hegycsúcsok, amelyek kilógnak a tengerszint fölül, és az csak egy illúzió, csak a tenger képezi azt az illúziót, hogy ezek különböző földek. Ezek a különböző földek, ezek a szigeteknek látszó földek, ezek vallások. Az egyik az a kereszténység, a másik az a buddhizmus, a harmadik az a hinduizmus, vagy a... tudom én, egyéb vallás, judaizmus. Csak hogy lent, a tengerszint alatt, hogyha megnézed, ott látod, hogy, a, hogy ezek a hegyek, ezek egyetlen őskontinensben egyesülnek, lent a mélyben. Ez a misztika. Ami a tengerszint fölött van, az a dogmatika. Ami a tengerszint alatt van, ahol ezek egyesülnek, és egy nagy egységet képeznek, az a misztika. A misztikus síkon minden egy. Ezért teljesen mindegy, hogy melyik szigetről merülsz alá, búvármódjára, ugyanahoz az őskontinenshez fogsz lejutni. Mert a misztikából nincs több az egy és összefüggő. Pontosan azért, mert az eredeti dolgokkal van csak kapcsolata. Nem a vallás dogmáival, csak a, csak a legalapvetőbb eredeti dolgokkal. Te, Robin, Igazából három dologgal. Mennek ki az emberek. Tehát a, hát, egy kis hajdú Péter, és hátha tehát az, hát ha visszajönnek. Ahol gyalulnak, ott röpköd a forgács, ahogy mondani szokták. Hullik a forgács. Szóval... De szép volt a speech. Szóval, a... de most szerintem azt kell elfelejteni, hogy meg kell felelni. Tehát, hogy nekünk meg kell felelnünk, vagy hogy nekünk az ő tetszésüket el kell nyernünk. Hagyjuk már. De igazad van. Felejtsd már el. De igazad van, igazad van. Szaros van pénzedet megkapod, így is. Szarva. Na, Milyen pénzemet ezt ingyen csináljuk, te hülye. Na Ezek, jó, kitaláltuk ki, ki, ki néha, mi vagyunk a Stan és Pan, tudjátok. Tehát a hacsek és sajó, csak egy ilyen furcsa, furcsa összefüggésben. Szóval? Ja, most egy, egy, egy ilyen rajongóm írt rólam egy dicsőítő cikket, és azt, azt, azt írja, egy ilyen YouTube-os szart is föltettek rólam, és azt írja, hogy amíg az a nagy darab dagat csak hülyeségeket beszél, a másik a vékony izé, na az az igazi geci. És még én panaszkodtam, hogy egy ilyen izé vagyok asszisztens csak a puzsér mellett. Na, mondja Robi! Szóval, az a lényeg, hogy a hogy a, a misztika az a az, az három alapvető dologgal foglalkozik. Az, els, az egyik, az a Testbezárt Isten. A másik, az a külső, összefüggő Isten. A harmadik, az pedig az ego. Ez egy nagyon egyszerű képlet. Ez egy kurva egyszerű képlet, és ez vallásoktól független. A vallások, azok utak az Istenethez. Úgyhogy az egódat így megőrizhest. Így az egómmal együtt, így az Istenemhez. A, a misztika az nem ez. A misztika az arra szolgál, hogy az egódra csapást mérjen, és abban a pillanatban, amikor az egód az kikapcsol, abban a pillanatban te az Isteneddel egyesülj. Az a funkciója, hogy megszüld a lelkedet. Megszüld a saját lelkedet. Egy rítusban. Abban a rítusban, Mit jelent megszülni a saját lelkedet? Halandó vagy, a lelkedben vagy halhatatlan. Ugyanúgy, ahogy anya a magzatban halhatatlan. Valójában az anya halandó. De az anyában a magzatban az anya halhatatlan. De nem halhatatlan, amíg meg nem szüli a magzatot. Ahhoz meg kell szülni a magzatot. Na most a méhe, az anyának, az a gyermekének a fészke. De ugyanakkor a gyermekének a börtöne is. Ez a terhesség stádiumától függ. A terhesség korai szakaszában... Robi, bocsi, kérsz meg egy muhítót. Ja. A terhesség korai... De Aha. A terhesség korai szakaszában az egy fészek. A terhesség késői szakaszában az már egy börtön. Ezt a magzat is megéli. Szóval, a, a, a terhesség korai szakaszában az anyamé az egy, az egy fészek. A terhesség későbbi szakaszában, ahogy egyre szűkebb a, az anyamé a magzat számára, az anyamé egyre inkább börtön. Ki kell törni! Ki kell törni! Szét kell feszíteni a börtön rácait, és ki kell törni! Így tud megszületni a magzat. Na most ugyanez zajlik a lélekkel, a lélek vonatkozásában, a rítusban. Ahogyan az anyamé hordozza, és lehatárolja, és bebörtönzi a magzatot, az ego úgy hordozza, határolja le, és börtönzi be, a lelket. Az egót, az ént szét kell feszíteni, és ki kell a léleknek szabadulni az én börtönéből. Hogy abban az egyén halhatatlan legyen. Hogy megváltsa benne a saját halhatatlanságát. Ahogy a magzatban az anya, úgy az egyén a lélekben. Ez a rituálé. Ez a születés, ez a szülés. Ez a rítus. A misztika az annak a módját hordozza és közvetíti, hogy hogyan mérhetsz csapást az egóra, amelynek révén a lélek az egó börtönéből kiszabadulhat, és az isteni egy összefüggővel egyesülhet. Ez a szertartás misztériuma. Volt már olyan élményetek, hogy balesetet szenvedtek, és a baleset pillanatában az idő az így elnyúlik. Erre mondják azt, hogy lepereg előtted az életet filmje. És valahogy abban a pillanatban semmit sem értesz, de mégis minden ilyen kristálytiszta és világos, de nem az elméd számára, hanem valami belső felismerő képesség számára, minden ilyen, minden ilyen összefüggővé válik, és, és, és így rácsodálkozol dolgokra, így visszakapod a gyermekszemeidet, de csak egy pillanatra. Megvan ez az állapot. Egy olyan igazi állapot. Na, ott van az, hogy az egó lekapcsol. Miért? Mert valami olyan ide, én idegen dolog történik, amire ő eddig a pillanatig arra volt trenírozva, hogy ezt elkerülje. Hogy ezt elkerüljük. Tehát, hogy elkerüljük azt, hogy az arcunk felé repüljön egy kamion. Mondjuk, repül az arcon felé egy kamion. Na ez az a szituáció, amikor az ego azt mondja, hogy Bocs. Eddig próbáltam, ezt, a, ez volt az a szituáció, amit próbáltunk elkerülni. Nem sikerült. Na most én visszavonulok. Mert, mert most, itt most mi a fasz csináljon az ego, amikor jön a kamion? Azt mondja, hogy csá. Tehát, hogy így ez nem jött össze. Mission failed. És ebben a pillanatban, amikor repül feléd az arcod felé a kamion, abban a pillanatban, így az Istenbe olvadsz. Mert az ego az így... Így lekapcsol. És te az Istenednél vagy. Ott, akkor ott vagy, ahol a halálod pillanatában és a halálod után leszel örökké. Ott vagy. Persze, amikor a... Kiderül, hogy nem is kamion, meg nem annyira kamion, stb. többi, az ego így jön viszont, hogy hello, oh, bocs, hogy minden oké, okay. <gül> látom minden oké. <okay. gül> És onnantól kezdve így lehet folytatni az egóval gürcölni tovább. De, a, de valójában a misztika semmi másról nem szól, mint hogy hogyan realizáljuk ezt a szentséget kamion nélkül. Mert a kamionnal az úgy fasza, csak így viszonylag könnyen belehalsz. Az meg ugye nem célja a misztikának se. De hogy hogyan realizáljuk ezt kamion nélkül? Tehát azt kell érteni, hogy a dogmatika az arról szól, hogy hogy él le az életedet úgy, hogy, a, hogy az Isteneddel legyél, hát nem olyan nagyon, de úgy azért úgy mindig így legyen hozzá egy ilyen pókfonalad, legyen hozzá egy ilyen kapcsolatod az Istenedhez. Ez a hit. A misztikában nincsen szerepe a hitnek. Ott nem a hittel dolgozunk, hanem az ego ellen. Ott nem hiszünk, ott tapasztalunk. Ott az egó leomlik, és beömlik az Isten. Úgy képzeld el, hogy egy autó a víz alatt van, és te letekered az ablakot. És beömlik az Isten. Beömlik az, ami lehatárolt téged az Istentől. Csak azért nem jó példa a víz, meg az autó, mert bent is van egy kicsi Isten. Az autón belül is van. És ez a két Isten, amikor találkozik, akkor egymásba olvad. Mert egy lényegű. Már akibe szereltek lelket. kurva érdekes dolog egyébként, hogy mi van a pszichopatákkal? Hogy náluk mi van akkor, amikor lekapcsol az egó. Akkor ott, az, aki ott bent van, az, hogy ráismer az Isten, amelyik jön szembe. Vagy ez mit érez? Vagy ott vele, vele ott mi történik? Kurva érdekes lenne, mert ha, mert ha ott bent van Isten, amelyik egyesüljön a, a kívülről beömlő Istennel, akkor az, az az Isten, az hol van olyankor, amikor ő éppen feleségét feldarabolja meg Tehát, hogy, Mert ugye ugyanarról van szó. Ez a bennünk lévő Isten, ez az Isteni részünk, ez a mi lelkünk. Amikor téged ölnek, az nekem azért fáj, mert ez az isteni részünk, ez a lelkünk, ez ott lent a mélyben, ott az őskontinensnél egyesül. Ott egy. Mi se szigetek vagyunk, nem csak a vallások. Mi sem vagyunk szigetek. Csak annak látszunk. Mert az egónk, meg a testünk lehatárol minket. De a mélyben egyek vagyunk. És erre az a bizonyíték, hogy amikor téged ölnek, vagy... Erőszakolnak, vagy bántanak valahogy, az, az, az én számomra is elviselhetetlen. Az nekem is fáj. Hát hol fáj? Tehát hol fáj te, amikor a haverodat ölik? Jó, hagyjuk a haverodat. A tök ismeretlen másik ember tölik. A szemed láttára. Hol fájsz te? Hát csak azon a helyen fájhatsz, ahol ő tölik. Nem? Ha van egy közös hely. Neked az ott fáj, ahol ő tölik. Ez a közös lélek, Istenben. Jól hm. szóval... van szó? Bocs. Hát az egóról arról van szó, hogy a misztikának a gyakorlatban az a funkciója, hogy az egót elmossa és az Istenivel egyesítsen. Ez így van. Na most, na most a. De bármi, amit csinálsz a magad kedvére, azt azért csinálod, hogy elmosd az egót. Valójában minden, amit csinálsz az életedben, az a magad kedvére, az egó ellenes gyakorlat. Ez lenne a flow élmény. Ez ugye? a flow, ez a flow. Ö, csak annyira szar az a könyv. Mit szeretsz te a legjobban csinálni? A fam például a saját műveltségének szeret így adózni, így demonstrálni. Ő például leszereti. Lesz nem, nem, mindenkinek nem. mindenkinek van hobbia. Nem, nem, de... rossz, rossz, rossz. Ez, ez csak kompenzációs kényszerből csinálom. Tehát, érted? Tehát ez más, ez, ez kényszeres. Ez kényszerbetegség, és nem flow. Jó, arról van szó, hogy van, aki mondjuk sportolni szeret. Azért a, abban a sportban is, az is egy, a, hogy mondjam, abban is ö, arra törekszel, hogy elmosd az egót. Van, aki a szexben. A szexben is arra törekszel, hogy elmosd az egót. Vagy, hogy imád magad pont fordítva, érted? De, de... A játék. A játék is arról szól, hogy elmost az egót. Minden olyan időtöltés, amit te a magad kedvére csinálsz, a magad örömére csinálsz, az arról szól, hogy te az egót elmost. Tulajdonképpen a misztika gyakorlata semmi más nem csinál, csak ezt veszi komolyan és viszi végig. De durván viszont. Igen. Az azért nem flow élmény. Beszéljünk, szóval. a beszéljünk a buddhizmusról, hogy hogy csinálja ezt a zen. Mi a zen gyakorlata erre? Erről biztos, hogy tudsz sztorikat. Tudok sztorikat, igen. Hát egyrészt van egy kemény meditáció. De a meditációnak, az a zen meditációban ott nincs, mit tudom én, tudattárgy. Hanem csak ülsz, ülsz és éber vagy és nézed. Érted? És akkor mit tudom, ha elkábulsz, akkor ott van mögötted egy botos ember, és rábasz egy nagyot a váladra. De ez azért van, hogy felébredj. Tehát ennek van egy funkciója. És a, és a a mestered is rendszeresen fenyít. És vannak olyan fenyítések, hogy van, hogy ténylegesen egy bizonyos botütés nyomán volt olyan mester, aki megvilágosodott. Tehát, hogy a, Meditált, Volt egy de nem szó, világosodott szó meg. Után megvilágosodott. Tehát a koanok erről szólnak, azok olyan kis történetecskék, amit elvileg, ha megértesz, akkor, akkor szatori élményet támadsz, és megvilágos. Ilyen szerűen azonnal megvilágosodsz. Én is írtam egyet. Jézusom. Nem, nem, nem, nem, nem, de az remélem, én írtam egyet. Remélem. De ez meg gics. Na ez a vallási gics egyébként, amikor a nyugat... Elvész a picsába, bazd amik meg! Még nem is arra... olvastam föl! De nem, a, nem, a, nem a te írásművedre mondtam. Azt, jó, persze, borítékolom, hogy az is az, hanem, ah. hanem a műfajra, mint olyanra, tehát amikor a nyugati ember elkezdi így keletieskedni, és akkor elkezd haikukat meg kohanokat írni. Persze nagyon jókat tud, miért fodorákos szegény nemrég halt meg, hát ez kurva jó haikukat írt, de hát azért mégse zenbutizmus, mert nem az volt a funkciója. Az esztétikum inkább, vagy paradoxon, csavaros dolgok, szépség, de a haiku költészet, ha most szigorúan a zen haiku költészet az eszük, vagy pedig a, a koanok, tehát ezek a kis ö, adomák, sztorik, amik ö, arra mennek, hogy megvilágosodj, ezeknek nem a gyönyörkeltés a, a lényegük, nem az, hogy paradoxonok, vagy viccesek, vagy furcsák, vagy szépek, tehát nem, nem ez a lényegük, nem ez a lényegük. És erre egyébként mindig válaszolni is kell valamiféle metakommunikatív nyelven. És az azonnali reakció a lényeg. Hallasz egy ilyet, azonnal kell reagálni, azonnal. És tök mindegy, mit reagálsz, Hogyha nem reagálsz azonnal, akkor kész, már elbuktál. De hát ez az embutizmus, tehát igazából, nézd, azért tőlem ez távol áll. Szeretem nagyon meg, tisztelem, de, de a, nyug a nyugati misztikáról azért többet lehetne. Tehát köze közelebb áll hozzá. De várj, azért felolvasom a kis zenkoanomat, amit én írtam. Hány oldal? Onnyira nem zen, de azért legalább buddhista. De várj, hány oldal? Rövid, bazd meg! Rövid, és az a dolga, hogy megvilágosodja a végén, ne nem, popázzá. Nem kell hanem... feltétlen bazmegezni mindig, tehát... Uh... De szabad, mesterem. Szabad. Köszönöm, mesterem. Szabad, igen, szabad. szabad. Az a címe, hogy találkozás buthával. Jézusom, hányszor hallottam. És még mindig nem világosodtál, meglátod. Dolgozunk rajta, nem baj. Azt hittem, a judaizmusról lesz szó. Majd Jó kis zsidózás, az hiányzik, Itt mi? a Mikába, hát ja, igen. Ja, ja. hát Mint az, otthon... az éltető nedű a virágnak, ami már kiszáradni készül. Ja, ja, hát a fi finom otthoni ízekja. Igen, ismeren. azaz. Találkozás buthával. Egyszer egy szerzetes. Hár, bocs, de, de én azért bírom, ami... azért, azért, a... nem, nem, nem, nem, de is, én azért szeretem, amikor felolvasom, mert addig se kell dolgozni. Na, most már olvasod. Olyan jó, hogy erről nem maradtunk le, ez így a végén benned maradt volna. Szétbossza az egódat, esetleg megvilágosodsz, vagy valami jó is, Pont az egód megy most szét te. Hát, ha nem dolgozik az ember, akkor szemlélődik. Bár ilyen egyszerű lenne megvilágosodni. Nekem igen. Egyszer egy szerzeteshez eljutott a hír, hogy Butha vándorútja során a csupán néhány heti járásnyira fekvő városba látogat, hogy ott tanítson. Összeszedte hát kevés holmiát, és társaival együtt fölkerekedett, hogy találkozzon buthával, és megismerje a tanítást. Egyik éjszaka egy tanyán szálltak meg, ahol a helyiek nagy lelkűen elszállásolták őket. Az éjjel nagy vihar volt, reggel a szerzetes arra ébredt, hogy a megriadt juhok szert Bár a többi szerzetes nyomban útnak indult a város felé, ő úgy döntött, hogy segít vendéglátóinak összeterelgetni a jószágokat. Arra gondolt. Se baj. Legfeljebb egy nappal később találkozom Buthával. Másnap sietősen tovább is indult. Pár nappal később a szerzetes megállt egy kutnál, hogy a kulacsát megtöltse. Egy helybeli asszony sírására lett figyelmes, aki elpanaszolta neki, hogy meghalt a férje, ráadásul épp a betakarítás előtt. Hogy fogja most összegyűjteni a termést, mielőtt az tönkre menne? Se baj, legfeljebb pár héttel később látom Buthát. Annyi ideig biztosan a városban marad, gondolta a szerzetes, úgyhogy segített az asszonynak és két kisgyerekének a betakarításban. Amikor három hét múltán továbbindult, nagyon sietősre fogta, és abban bízott, hogy talán még a városban találja Buthát. Azt megelőző este, hogy a városba ért volna egy erdei csapáson vágott át, és megpillantott egy sebesült szarvast. Megesett rajta a szíve. Adott neki inni, Ennivalót gyűjtött a számára, és bekente friss sárral a sebeit. Bárhogy is sietett, nem tudta magára hagyni a szerencsétlen állatot. Mert mellette maradt hát, addig táplálta és gondozta, amíg az tartra nem állt. Amikor újra útnak indult a szerzetes, nagyon elkeseredett. Mégsem találkozhatom hát Buthával, elszalasztottam a lehetőséget, gondolta. Amikor végre megérkezett, a város előjárói nagy csoportban és a földre borulva köszöntötték. Óbutha, annyira örülünk, hogy végre eljöttél hozzánk. Érdekes, ezt, ezt vagy öt hallom, és, és hosszabbnak tűnt. Tehát, hogy tényleg rövid, tényleg rövid, tényleg rövid. Miért tűnt régen hosszabbnak? Szerintem azért, mert így együtt mentem azzal a csávúval, és elképzeltem, hogy gondozza őzikét, meg, meg, meg ilyesmit. Nagyon szép történet, természetesen semmi köze az a de, de Nem Zenkoan, világos, ez egy hogy Zenkuan... Ez egy tipikus keresztény sztori, csak buthába átrakva. Igen, igen. De a Vagy a... egy haszit zsidó történet, igen, igen, igen, csak a... buthába átrakva. Igen, de a, a buddhizmus is ugyanezt tartja ugyanakkor. A kegyelmet, az élettiszteletét, az, a, a másik megsegítését ugyanúgy tanítja. Az van, empátia van, így van, így van, így van. Úgyhogy nem idegen ez a buddhizmustól, de tény, hogy ez egy, Figyelj, egy, egy ilyen nyugati egy, szövet. egy pszichopata meg tud ö, világosodni, vagy üdvözölni. Hát, pont ezen spekuláltunk, amik fönn voltál, hogy ö, hát nehéz elképzelni, ugye? Tehát, hogy annak az isteni lényegnek annak benne, ott kéne lennie. Tehát, amikor az asszony darabolja akkor, az, akkor az, az ott nem működik. Tehát az akkor ott nincs. Na most, amikor leomlik az egó, akkor a beömlő Isten mivel egyesül? Érted? Hát igen. Hát ez az. Akkor, akkor mégse ember a pszichopata. Már a szónak a, ilyen mély antropológiai hát, értelmében. Hát... Ö... Nem tud szeretni, nem tud gyűlölni, nincsenek érzelmei, nem. mechanisztikus Az, a, az, az a van. Az a legérdekesebb benne, hogy úgy tűnik, hogy a legnagyobb törvény mégiscsak a Murphy első törvénye, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Ez szerint létezik, létezik fogyatékosság, tehát a lélek hiányos ember. Tehát, hogy így bármi, ami van, annak van hiánytünete. Ugye erről szól a Murphy egy. Ezek szerint, mivel van lélek, ezért kell, hogy legyen, létezzen a hiányzó lelkű ember. A pszichopata. És hogy nagyobb törvény a Murphy egy, mint amekkora a világrend, vagy aminek véljük. Kétségbejtő, meg kurva ijesztő gondolat, nem? Nagyon, nagyon, nagyon. rettenetesen. Na mindegy, térjünk vissza szerintem a judaizmusra. Így a vége fele, és akkor szerintem majd itt folytassuk a következő alkalommal. Tehát, hogy... hogy akkor menjünk sorba, tehát legyen egy kis regula. Tehát most oké, okay, hogy ez, ez egy jó, jó alkalom volt, hogy így a, a misztikát, meg a dogmatikát, meg a vallási lényeget próbáltuk így körüljárni a magunk módján, de hogy, de hogy akkor tételesen viszont kezdjünk el beszélni ezekről a dolgokról. Tehát, hogy a judaizmus az mi is valójában, és hogy csak azért világvallás-e, mert, mert belőle sarjadt a kereszténység és az iszlám, vagy pedig már önmagába valami olyat mutatott, ami, ami általánosabb érvényű, mint ami a zsidónépre vonatkozik, mint egy népre a sok közül. És érted, amit mondok? Bocs, még valamit. Azt tudjátok, vannak azért nagyon érdekes dolgok ám a Bibliában, vallástörténeti szempontból. Tehát amikor a Jónás könyve, tudjátok a storyt, még Babics is megírta, nagyon szép sztori, ment volna ninivébe, Ninivébe? hogy akkor ott a bűnös embereket a, a, azé, a városba, és nem akarta elvállalni a feladatot. Ez nagyon gyakori egyébként, hogy amikor... Ö, na ez is egyébként egy ilyen spirituális őskép, hogy a kiválasztott, az tiltakozik a saját kiválasztottsága ellen. A sámánok többsége nem akar sámán lenni. Rákényszerítik a szellemek, meg mit tudom én mi. De a Krisztus utolsó megkísértése de ugyanezt. Rögtön ugyanez jutott eszembe, de, de ezt, ezt, ezt dolgozza fel. Na mindegy, és a Jónásnál is nem akarja, nem akarja, és akkor elszökik Tarszisba, és hajóra száll, és akkor utána van a Cethal, ami lenyeli, és három napig ott van. Na mindegy. És hogy azért megy el Tarszisba, hogy hajóra szálljon, mert mert még az a régi törzsi, több hitbeli tudat működik, hogy az a Föld, Jakve területe, értitek? Tehát földrajzilag elmenekül Jakve elől, tehát Jakve nem ö, univerzális, ö, globális teremtőisten, ő csak azt a területet uralja, mint a többi Isten is, Bál, meg mit Anat, meg akármi, az ö, egy ilyen törzsi Isten, aminek van egy kerülete, és hogyha onnan én kimenekülök, akkor nem ér utol. De persze utoléri, és itt derül ki, hogy Akven már nem olyan Isten, mint az ősiek, nem törzsi Isten, nem a bezárt, lezárt területnek az Istene, hanem globális, univerzális. univerzális. Tehát Na ez igen. például nagyon érdekes, hogy Jónásban még ez megvan, hogy hogy elmegyek előle, hajóra szállok, ott már más istenek vannak, és jakve nem ér utom. Tulajdonképpen a, a judaizmus az utolsó törzsi vallás, és az első univerzális vallás. Tehát, hogy a, a, a, egy vallás határolódik le a judaizmusban. A, a régi világnak az utolsó emléke, és az újnak az első zárványa. És abban már az újnak a teljessége megvan, és a réginek a teljes elbomlása megvan. A második ilyen váltás egyébként a Jobb könyve. Na, az egyébként megérne egy hosszú misét. Borzalmas. A ismeritek-e? Hát ez a szokásos áldozat, ez a, ez a, ez a, ez a zsidó szenvedés történet. A sátánnal... Na ez is milyen már, az, az, az Isten a sátánnal kvázi fogadást költ, hogy ott van ez a jobb nevű csávó, aki betartja minden parancsolataidat, igaz, tiszta ember, és rám, milyen, milyen, milyen jó. Azért imád csak téged, mondja a sátán, mert, mert hát gazdag ember, gyerekei vannak, juhai, vagy na nyája, Háza, jómódú, ezért imád téged, mert a el tőle, és majd meglátod, hogy nem imád téged. És akkor elkezdi Isten verni jobbot. De nagyon. Elvesz tőle mindent, aztán a gyereke is meghalnak, és végül meg ilyen fekélyes betegsége van, és azt vakargatja a bőrét ilyen törött cserép darabbal, hogy ül a útporába. Tehát az az ember, aki kvázi sikeres volt, és mindent elveszt, de mindent elveszt. És az egész könyv arról szól, hogy nem érvényes már a, a régi mágikus világnak a szerződés. A do -ud des elve adok, hogy adj, mert a régi mágikus ember úgy gondolta, hogy ha az Istennek épít szentét, bemutatja az áldozatot, akkor az Isten, az adott törzsi Isten cserébe az ő mágikus erejével segíti őt. És akkor ad neki vagyont, segít az ellenségek legyőzésében, fiúgyermeket nemzhet, és így tovább, és így tovább. Tehát sikeres lehet. És a jobb könyve az, ami ezt a szerződést kvázi felmondja. Nem, nem érdekel, mondja az Isten, hogy te betartod-e a parancsolatokat, és áldozol-e nekem, vagy nem. Nem érdekel, én mindenható vagyok, egyedüli, én teremtettem az egész világot. Az egész jobb könyve erről szól, hogy bemutatja nekem, amikor Isten végén maga jelenik meg érvelni, hogy hát kifeszítette föl az égre a göncörszekeret, meg a fiastyúkot, ki teremtette meg Leviatánt és Behemótot, tehát ki csinálta az óceánokat, stb. hogy néz meg ezeket a hatalmas dolgokat. Ez mind én csináltam, azt teszek, amit akarok. Nem érvényes az, hogy te nekem áldozol, és betartod a parancsolataimat, és ezért cserébe te sikeres leszel. Nem. Úgy van, ahogy akarom. És tök mindegy. És ha elveszek tőled mindent, akkor elveszek tőled mindent. Ha nem veszek el, nem veszek el. És a kegyelemnek a legkorábbi forrása, ez a kegyetlen dolog, ez nem azonos még a keresztényi kegyelemmel, de tulajdonképpen ez a gondolat itt jelenik meg, hogy az Isten csak úgy kegyelemből ad valakinek valamit, tök mindegy, hogy az illetőt csinál le valamit. Vagy, vagy szeszélyből elvesz. Vagy szeszélyből elvesz most ennek két tanulsága is van ennek a jobb történetének. Az egyik tanulsága az az, hogy a világ az nem adok veszek alapon működik, hanem egyedül Isten, és Istennek az akarata az, ami egyedül számít, és egyedül rendez. De ami még érdekesebb és még fontosabb ennél, az az, hogy az Isten az valójában játszik az emberekkel. Ha Isten mindenható, akkor ö, vajon meg kell vernie Jónást ahhoz, hogy az ő számára, vagy a sátán számára, akivel fogad, ne túl gyalázat, ö, annak a számára világos legyen az, hogy ő mindenható. Erre szükség van? Erre a játékra? Erre a játszmára? Ez azért durva nagyon. Tehát ez egy. Tehát, hogy... Igen. És. És hogy ez valamit elárul rólunk, mégpedig azt, hogy teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, és nincs hatásunk az életünkre, vagy a sorsunkra. Tehát, hogy egy rabszolga viszonylatban vagyunk Istennel, és elárul Istenről is valamit ez a történet, mégpedig, hogy nem pusztán rabszolgatartó úr, hanem szeszélyes, és kiszámíthatatlan, és következetlen. És zsarnok. Hát ez az ószövetség istene. Az ószövetség istene, amelyik még nincs meggyőződve arról, hogy ő az isten. Még nem biztos benne, hogy ő az isten. Még, még, Ezért Még vernie kell jobbot ahhoz, hogy ő maga is elhiggye, meg a sátán is elhiggye. Ez durva dologám, amit állítasz. Hát valójában erről van szó. Tisztára, mint olyan pszichoanalitikusként közelítenél a istenhez. Az az isten, várjál, az az isten, amelyik tisztában van azzal, hogy ő az isten, az megteheti azt hogy. Jézust feltámasztja, és ezáltal megmutatja az embereknek, hogy mi az út ő hozzá. Hogy hogyan vezet az út ő hozzá. Az az Isten, amelyik bizonytalan abban, hogy ő az Isten, az meg kell, hogy verje jobbot ahhoz, hogy magáról elhiggye, hogy ő Isten. És tulajdonképpen jobbnak is el kell hinnie, és a sátánnak is el kell hinnie, hogy Isten is elhittje. A jobb könyve valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy Isten meggyőzi-e magát arról, hogy Isten. Az egy, az egy végső mementó arra vonatkozóan, hogy most akkor ugye mindenki megjegyezte, hogy Isten vagyok. Ugye arról van szó, hogy a jobb könyve előtt az a fajta Isten még nem létezett. A Jónás könyve előtt az a fajta Isten még nem létezett. Volt egy Isten, meg volt egy másik Isten. Ez a fogalom, hogy Isten, a mindenható Isten, ez akkor született. És ahhoz, hogy ez a fogalom megszülessen, ahhoz jobbal ennek meg kellett történnie, ahhoz Jónással ennek meg kellett történnie. Olyan szép egyébként Eckhart Mesternél Ö, van ennek, amit most mondtál az előbb, egy kvázi parafrázisa. Ugye ez a mély misztika, a negatív teológia, amiről beszéltem, azt mondja az egyik prédikációjában, hogy kérem Istent, hogy szabadítson, vagy mentsen meg engem, idézze el be Istentől. Ez arra vonatkozik egyébként, hogy semmilyen fogalmad ne legyen Istenről. Ez elsősorban erre vonatkozik, de ha belegondolunk, ha belegondolunk, akkor ebbe benne van ez is hogy azt a fajta tökéletes teljességet kéri, hogy szabadítsa meg a, az Isten összes emberi vonatkozásától, elsősorban atto, nem elsősorban, mellékesen attól is, ami például a Jobb könyvében megjelenik. Arról van szó, ha az Istennek bármilyen fogalmi vonatkozása van, akkor az nem az Isten, hanem egy bálvány. Az Isten csak akkor az Isten, ha teljesen és tökéletesen absztrakt. Vagyis mindent jelent és semmit. Ö, teljességében semmit, részében mindent. Tehát bármi, amit éppen a kezedbe veszel, amire éppen a szemedet veted, az az Isten és nem az Isten. Az Isten, mint az Istennek része, és nem az Isten, mint az Istennek az egésze tehát semmit nem nevezhetsz meg ami az isten és semmit nem nevezhetsz meg, ami nem az isten hiszen részében minden isten, egészében semmi nem az isten ezért ezért volt például a judaizmusban isten megnevezhetetlen a a régi zsidók, azok csak a másolhangzókat használták, de még ezeket a hangzókat sem volt szabad, semmilyen magánhangzókkal Na, együtthangzóan kipontbálni. Az, ami ott van, hogy J.H.V.H., amit Jakvének mondunk így vallástörténészként, a jehovisták jehovának mondják, de, de bármilyen magánhangzókkal összekapcsolhatod, mert az ugyanaz a néz. nem tehát mondtak helyette, ami úr, az úr, a Bibliában, ahol olvassátok a Bibliát magyar nyelven, ahol azt olvassátok, hogy Úr, akkor ott azt mondták, amikor olvasták, hogy Adonáj, de a szövegben az volt leírva, hogy j -h -h -h, a tetragrammaton, a négy betű, a kimondhatatlan, a főpap mondhatta, ki csak egyetlen egyszer egy évben. Valami különös szertartás, már ezt elfelejtettem mindegy, nem foglalkoztam sokat vele. És ahol pedig azt olvassátok, hogy Isten, ott vagy él, vagy Elohim van. Tehát így a magyarba így jött át. Na, itt folytatjuk. Ez volt az apu azért tisztik, mert a Shears. Remélem a következő alkalommal hozzuk a szokásos öniróniánkat is, de most nagyon ihletet komor hangulatban voltunk. Szerbusztok jó éjszakát! Jó éjszakát!